Dagens Popcorn, mannen som slutade röka. Hej och välkomna till Popcorn, ditt projekt och ljus i biomörkret. Jag heter Johannes. Jag heter Mia. Och jag för min del har slutat röka. Jag med. Faktum är att jag aldrig har börjat. <laughs> Då kan man ju egentligen inte säga att du kan, att du har slutat heller. Nej, det är sant. Sen ska jag väl ärligt snabbt inte säga att jag faktiskt har börjat. Jag har aldrig rökt regelbundet, men jag har feströkt då och då. Men jag känner väl nu för tiden att jag får inte så mycket ut av det. Så jag har väl jag har slutat feströka. Mm. Så, men jag kan ändå säga att jag har slutat röka. Ja. <laughs> och det är inte det lättaste. Nej, det kan jag mycket väl tänka mig. Jag <laughs> har för, för många om man nu verkligen har varit kedjerökare. Så. Mm. Men... Och det är. Det är ju precis det som den här filmen tar upp. Mm. Hur svårigheterna kan vara, även om den eh, kanske gör det på ett lite mer lättsamt sätt. Och då kan man ju tänka sig alltså, hur intressant är det är att göra film om det. Men <laughs> och, by och bygga en hel film på det faktum att man ska sluta röka. Men det blir väldigt roligt eh, på många olika sätt. Eh, och vi har just Ekman i huvudrollen. Mm -hmm. eh, som Dante Det här är ju för de som inte känner till det Så är detta en svensk film från Hela vägen från 1972 Så det är en ganska gammal film Vid det här laget Ja, Och Tage himself. Precis, Tage Danielsson mm. är, är det som har regisserat Och skrivit manus Och bygger väl um, Det blev väl en bok också Men ja. Ja, Jag är helt Undra på just turerna där det, Men det, började, det började som en bok och sen blev det ett filmmanus. Och så, så att, ja. I alla fall. Berättelsen i sig är ju ganska simpel om man säger så. Mm. Alltså själva plotten i sig. Och det har ju att göra med ett arv. Och just arv har ju en tendens att sätta igång händelskedjor som man inte kan förutse. Mm. Exakt. Det känns som att det är sån där mm. filmklyssar. Det, det känns som att det är någonting sånt där som är vanligare i filmens värld. Att det är så här arv med specifika. <laughs> liksom, ja, specifika krav liksom, för att man ska få allting. Tänk på här Brewsters miljoner och den typen av filmer. Liksom. Mm. Det är oftast vanligt i komedier. Och det här är ju en komedi. främst. Ja, alltså, jo, men det är det ju. Det är ju ganska. Eh... Eller, det brukar ju ofta bli lite komiskt när eh, tagige och eller eh, passe är inblandade. Ja, absolut. Mm. Eh, och det står här att filmen är baserad på boken. Ja. Som består av tre akter. Då, som de har. Så då har vi rätt ut det också. Mm. Eh, och eh, själva plotten säger ju då att den här Dante hans pappa är ju en sån här rik. Eh, korvfabrikör mm -hmm. eh, som eh, ligger på dödsbedden eh, och eh, som har varit storök i sitt liv. Eh, och han går bort. Och det som framkommer i hans eh, testamente är, är att eh, hans son eh, Dantro ska få ta över eh, de den förmögenhet som finns kvar eh, mot det enkla faktum att han slutar röka eh, Inte nog han har 14 dagar på sig från det att eh, testamentet läs läses upp till att avvänja sig och sen och får sen han inte röka kon ett kontrollår kan man säga Ja, sen får han inte, inte röka, röka ett blås på ett år Och först då får han tillgång till Ja, han betrodde med förmögenheten Ja Ja eh, och det är helt enkelt så att pappan själv har varit storökare och insett de öderstyrda konsekvenserna. Eh, och det är därför att hans son inte ska göra detta. Eh, och det kan, ju, det, det kan ju låta som ett enkelt krav. Men det visar sig ju allt annat än lätt då. Eh, dels för att han nästan ända sedan han var liten har blivit uppmuntrad. Han har, han har ju liksom blivit uppostrad i en, i en rökkultur. Mm -hmm. eh, och det framhåller han ju själv också. att Det är så mycket mer i det än bara själva rökandet alltså, i sig. Att det har ju liksom, så mycket med hans minnen av sin pappa. Alltså det är så mycket som ligger inbäddat i den här eh, röklukten. Alltså det är trygghet och det symboliserar så mycket för honom. Mer än bara själva beroendet. Och det är lite intressant tycker jag. Absolut. Att de väljer att lägga liksom, även de här personliga... Eh, för det är att man får lite större förståelse för honom just att det är ju verkligen någonting som är en del av hans livsstil alltså det är mycket mer än bara det rent. Eh, ja verkligen. Och där är det är att... intressant att eh, filmen kommer från den eran också där liksom, på 70-talet var det fortfarande socialt accepterat att mm. röka överallt. Alla rökte och det var helt okej. Okay. Det ifrågasattes i princip inte. Nej. Så det är intressant att den här filmen kom då. Definitivt. Och sen det som ytterligare blir själva spänningsmomentet kan man väl säga är ju att det finns en elak farbror i det hela också på något vis. Som aldrig har rökt i hela sitt liv. Och det är så att om inte Dante lyckas med det här så blir det istället farbroren som får över hela företaget och hela familjeförmögenheten. mm -hmm. Så det är, där, det är där vi hittar själva konflikten För givetvis så vill han ju göra Allt för att Antin ska lyckas Precis så jag tycker var en stor Som sagt, så, då, då kan man tänka liksom, alltså, kan, kan det bli kul med, med Rökavvändning eh, Jag tycker att Just Ekman och hans sätt Att arbeta med sin kropp Alltså den här Fysiska komiken På något sätt för och gestalta hur han slåss med sitt beroende. Det är helt fantastiskt. Det finns ju vissa scener där det blir liksom... Eh, jag tänker inte minst på den här sjöksscenen. Mm, verkligen. Han, hans hand i, hela tiden börjar liksom omedvetet börja sträcka sig efter cigaretter och han måste stoppa den liksom. Ja, eh, och visst, alltså det är överdrivet. Men... Det roliga är att i förra avsnittet... Vi symboliserar begäret väldigt, väldigt fint. Det roliga är att vi pratade ju om Army of Darkness mm. förra gången. Och det finns en del saker som påminner liksom i där att det är någonting annat som tar över. Liksom. Och det är det här, vilket resulterar i slapstick. Mm. Det är liksom lite liknande stil på det på sätt och vis. Och det är också alla de här... Sätten som han försöker lura sig själv på något vis Att han ska springa genom stan helt plötsligt För då kan han, då hinner han liksom inte reflektera Att han ska stanna till vid något ställe Och köpa sig liksom mm -hmm. Så att, då, då springer han till jobbet varje morgon och, och alla de här sätten Han liksom försöker att, att lura sig själv liksom, och, För att hålla sig borta från det mm -hmm. Och givetvis så börjar Hans farbror och röka För det stod ju inget testament om att han inte fick Nej så han börjar ju också <laughs> bara för att retas på något sätt. Eh, och sen alltså nästa underbara grej, det tycker jag är när han eh, kommer in till den här detektivbyrån. Little secret service. Mm -hmm. eh, och eh, ja, sätter spionage på sig själv kan man säga. Ja. <laughs> att eh, jag måste ha det här arvet. Alltså i princip hela min framtid går ju liksom. Vad, vad blir det av den om jag inte, om jag inte lyckas? Så att nu, nu får nu, nu, jag klarar inte det här själv. Nu överlämnar jag till er här att, att hålla koll på mig och se till att jag lyckas att hålla mig borta från eh, rökningen. Och de får även bli handgripliga om det krävs. Eh, och det är då det verkligen börjar <laughs> palla hur på något sätt. Eh, men jag tycker också det är så här. Och det är också så absurd men fruktansvärt fina detaljer eh, hur han under hela den här intervjun och hela det här liksom, samtalet kring hur de ska samarbeta i den här ill-secret service och, och Dante eh, när de tar uppdraget där från honom då. Eh, att, och och så en detalj att han, den här eh, ledaren för den här eh, agentdetektivbyrån ja. eh, han sitter och byter skigg och mustas hela tiden och, och plötsligt liksom hår i färg. och det är ena med det andra med ett alltså, det är ju det roligt. Ja. Och där tycker jag nästan man känner det här lite så här, Jag får lite här tur och svänt om bita. Alltså lite du vet så här. Det här är väldigt över alltså spionage. Och han känner ju igen dem ute i stan för de har de här kvitstrecksrandiga byxorna på sig Precis. och då då vet han att ja. Händer det konstiga i så ser han de här byxorna och Okej, okay, det, det är de som kom på mig ja. igen. Och de har ju givetvis agenter precis överallt. På restaurangerna och inne på tunnelbanan och ja, allt möjligt. Men just det här liksom övertydliga och det här liksom roliga. Alltså, jag fick verkligen liksom att det var en blinkning till de här gamla dikti såna. Så. På sätt och vis, ja absolut. Jag tycker den det var det väldigt, med. väldigt charmigt. Väldigt, väldigt charmigt. Mm. Sådär, men som du sa förut, den är uppdelad i ett par olika, i ett par olika delar. Mm. Och på sätt och vis så är den ju också en parallell till eh, den gudomliga komedin. Ska vi säga vad man valt att kalla de tre akterna i boken? Mm. Inferno, purgatorium och Paradiso. Ja, så helvetet skärsälden... Och paradiset, eller tvärtom, skärsäldet. Skärsälden, paradiset. Nu blandar jag ihop ordningen här. <laughs> Whatever. Men ja. i vilket fall, så här, och det, det är ju ganska tydligt liksom bara, det, bara det att eh, de har de här eh, uppdelningarna och att huvudkaraktären också heter Dante Alighieri. Mm. Vilket är samma som författaren. Eh, men i övrigt, alltså, det är en av de sakerna som gör att speciellt den andra halvan av filmen, mm. På många sätt. Alltså, den börjar som en väldigt slapstick-komedi och det finns med hela vägen. Men framåt så är andra halvan då blir det nästan mer av en konstfilm. Mm. Det blir sådär väldigt så nä nästan lite, man tänker lite den här klassiska bilden av den svenska synden lite om. För att det är liksom en hel del eh, naken scener här och där. Och liksom, ja, ja. Det är mycket eh, det här budskapet blir väldigt eh, påtagligt, liksom, rent eh, vad ska man säga? Rent... Eh, vad är det för ord jag letar efter? Jag vet inte riktigt. <laughs> jag tänker på den här scenen fram mot slutet när de går igenom den här dalen ja. med alla de olika kategorierna det av rökarna. Det, ja, det precis. Väldigt, det var det jag försökte få fram där. Väldigt bildligt liksom. bildligt. Mm. mm. Eh och sen är det också mycket alltså du vet, alltså mycket förneringar kring alltså över människan och sådär också människans natur Jag tänker hela tiden få ha med sig en manträtt som, som någon säger till dem att summan av lassen är konstant mm -hmm. att alltså för att komma till rätta med det här problemet så måste du ta reda på var du ska ventilera vad du ska ventilera dig istället ja exakt, sen tar han ju det fruktansvärt bokstavligt mm. <laughs> så att, vilket blir ganska lustigt ja Eh, att han måste liksom finna andra vägar för, för, för att få ut den och, och jag har nojar över mig. Tänk jag om jag blir massmörda eller något, istället Ja, exakt. Eh, och så vidare. Eh, men det han gör är att han böng med sig ett vackra damer istället i Paris. Mm -hmm. Det är den vägen han väljer. Eh, och, och sen är det ju också alltså lite det här. Eh, Alltså så, på så sätt så är det ju lite klyschig kan mm -hmm. jag tycka. Och det är ju någonstans det här att kärleken vinner över allt på något sätt. Ja, faktiskt. Alltså det, för det är ju det är också så en väldigt tydlig filmklyscha. Han träffar den enda sanna kärleken. Och Utan ju, hon... att förstå det från början. Då. Ja, precis. Och hon, hon blir den som hjälper honom ut. Det här och visar sig att hon har gått igenom någonting liknande själv och så det blir väldigt, väldigt symboliskt allting. Men nu är hon den här rena ja, som står över allt annat på mm -hmm. något sätt som kan frälsa honom på något sätt. Absolut. Vis. Men det är väldigt intressant för att jag blev eh, vid många tillfällen påmind eh, så bildspråksmässigt om man säger eh, av en av mina absoluta favoritregissörer mm. nämligen Terry Gilliam. Mm -hmm. Och kanske mest specifikt Brasil och även en bit um, Fear and Loathing in Las Vegas. Mm. just det här med hans mani när röksuget tar över och han börjar se hallucinationer med cigaretter överallt och, och även just det här alltså det väldigt metaforiska alltså här i, i slutet. Det på badrummet blir en cigarett helt plötsligt. Ja, det är väldigt snyggt gjort. Exakt. Det påminner mig väldigt mycket om hur Terry Gilliam gör film också. Mm. Så det, det var, och det var en stor det är ett stort plus för, för mig så sagt för han är en av mina favoritregissörer. Mm. Så det, det var kul att se lite sådana paralleller. Absolut. Definitivt. Men det är det, som är så, det är det som är så fruktansvärt lustigt med den här filmen. För att dels är den en så här tydlig, liksom som sagt, nästan lite på, på sätt och vis barnslig slapstickkomedi, mm. Som med de här kritstektsrandiga kostymerna. Så alltså det är sånt man kan se i barnprogram mm. från den tiden. Mm. Medan snarare slutet är sådär oerhört metaforiskt och liksom väldigt så här konstfilm. Liksom. Även om vi ska hoppa fram lite grann till slutet där när hon Beatrice blir kidnappad. Mm. Och han följer efter, han spårar henne genom att hon har tappat en flaska med parfym och han kan följa doften, för nu har han ju slutat röka så nu har han fått tillbaka luktsinnet. Men det är också, <laughs> så. det är också en sån här grej, att han, han, han lyckas liksom slå sig fri på begäret och han upptäcker världen och då åker du på en form av doftresa mm -hmm. typ. Du vet. Verkligen, luktar på allt möjligt. Så. Ja men precis, runt i butiker och luktar på bullar och luktar på ja, allt möjligt vad det är. <laughs> så. Och det är också så här väldigt eh, ja, jag vet inte, sinnligt på något sätt. Mm. Så. Absolut. Det är ju någonting som är väldigt svårt att förmedla på film som. Jag tycker ändå att det lyckas bättre än vad många andra har gjort. Men just också. Tack vare att han har avstått det här för sin kärlek så är det ju det som hjälper honom att hitta henne sen. Mm. Och det är ju liksom, för annars har han inte haft det här lukt. Men nu i och med att han har Titta tillbaka till Luk så lyckas han ju även att det blir räddningen i dubbel bemärkelse på något sätt. Ja, så. Eller man ska säga. Så Precis. det är mycket sådana här grejer man kan fundera på. Absolut, men det, det gör att den känns stundvis lite så schizofren. Man förstår inte riktigt vad den vill vara för någonting, <laughs> för typ av film. så. Men egentligen gör det kanske inte så mycket, bara man är lite, bara man är lite med på noterna. Ja, och är lite open-minded. Och sen tycker jag att i många fall alltså så är den ju väldigt charmig. Mm. Jag, jag tycker att det är en charmig film. Ja, det är det definitivt. Mm. Och man ska inte heller ta den alltför så bokstavligt tror jag heller. Alltså det är inte menat att vara någon propagandafilm. Nej. Utan det är snarare... för Och det finns, det finns säkert många som skulle tro det med tanke på den här slutscenen. När de i princip åker runt och missionerar ungefär som förälsningsarmen och står och sjunger liksom, om och det springer... goda, glada livet utan rökning. Liksom. Och de springer nakna på någon ängs och de har hittat ut i eden på något sätt och det är väldigt sådär, vi är fria och vi är liksom... Precis. Men jag ser snarare <laughs> den scenen som en parodi ja. på, på så typ förälsningsarmen och liksom andra sådana typ... Inte nödvändigtvis bara religiösa, men andra som ideologiska grupper på olika sätt. Ja, följ oss för då blir allt så jävla bra. Nej, ja, vet, så här, exakt. Man idealiserar och så blir det liksom. Jag tror att det är meningen att det är så att man ska se det. Mm. Utan snarare är det liksom att man måste komma till rätta med sig själv. Mm. Mm. Det är lite roligt, så här. vi nämnde ju lite så här förbegående Hasse förut, Hasse mm. Alfredsson. Och han är med också väldigt, väldigt kort i filmen. Den det, är liten, är kort. <laughs> det är en lustig liten, lustig liten historia. Alltså man brukar ju oftast alltid tänka på Hasse och Tage som en enhet. Så, men mm. de har faktiskt gjort en hel del saker så vid sidan av självständigt. Mm. Um, och han dyker upp i en tidningsreklam. Mm. Det är en stor bild på Hasse med en cigarett i handen. Och så säger jag har också gått över till Prince. Och det är tydligen en riktig reklamkampanj. Mm. Och det är en rolig liten detalj där för att tydligen så hade han frågat han hade ju innan eh, alltså hade han varit och köpt ett paket eh, Prince och haft med sig till inspelningen för att säga, ja men jag måste ju ha rätt paket liksom pratade med fotografen där så för att det ska se autentiskt ut mm. så när vi tar bilden och då hade fotografen sagt men herregud, röker du faktiskt sån skit? Mm. <laughs> jag bara, Jaha, är det så det går till i reklamvärlden? <laughs> <laughs> ja Så det är sen, lite lustigt Ja, definitivt Men sen så är det ju också Det är ju faktiskt inte Det vill jag också poängtera Att det är ju faktiskt inte bara alltså, du vet, kul, utan Det är väldigt mycket replik alltså, En sån som är kul också Ja, det är det Jag tycker en av de roligaste grejerna är När han är på det här hotellet i Paris Och försöker beställa upp via interntelefonen lite cigaretter mm. till rummet och bli nekad där av personalen och säger att nej men vi har fått stränga order om att det inte ska komma några räckvård. Och han fullständigt exploderar och ropar på svenska men då kan du stoppa upp cigaretterna i arslet! <laughs> och hon är telefon Pardon? Och då förklarar han på franska väldigt tydligt och långsamt och väldigt trevligt liksom på franska. Då kan ni ta cigaretterna och stoppa upp dem i er enda lykt. S'il liksom vous Allt Alltid låter mycket trevligare på franska. Så det är sån grej. Det, det finns ett par sådana grejer utströsslade här och där också, absolut. Men jag tycker också att eh, med risk för spoiler hit och det. Men jag tycker också att det är helt fantastiskt att i i slutet och det är också att alla alla, alltså när det andra mötet <laughs> som är ett år senare då. Ja, när de ska kontrollera upp. Ja, och mm. givetvis så har ju han, den här farbron eh, lyckats att få till en kompromitterande bild vid ett tillfälle då. Nu ska vi sätta dit den här Dante. Och de visar upp den här bilden. Eh, och så eh, Jo, han sa nej, jag har inte det. Och han advokaten frågar, liksom, eller juristen frågar, har du eh, rökt? Han nej, jag har inte rökt. Och hon intyger också, nej, jag har inte rökt. Och då säger ju eh, han eh, den här eh, barbrorna. Ja, Knut Berger. Alltså. Ja, Knut Berger. Han bara, haha, det ljuger liksom. så här. Och så eh, kallar han ju fram den här Secret Service-agenten- eh, mm -hmm. eh, han bara, vi har minst en bild här visa. så visar han upp den. Liksom. Och han, jag kommer inte exakt ihåg hur, hur ordskiftet gick, men Dante var, men den, den är ju falsk, liksom, Jag rökte aldrig, bara, haha, nej, det gjorde det faktiskt inte. Så nu river vi sönder den här bilden. Här. Liksom. Han bara, och han knutbid, han var med har ju betalat dig så, så många miljoner för att du skulle säga att han hade det. Ja, men... Eh, de pengarna har de, ju de pengar, jag redan fått de pengarna har jag redan fått och däremot så har Dante liksom, eh, erbjudit mig Sio så många miljoner för att jag inte eller ska säga att han inte har rökt och de pengarna har jag inte fått än <här> <här> och, och alltså, det är en del sånt också som det blir lite sådär verkliga sandlådesnivå nivå på det <här> <här> men det är, det är fruktansvärt kul ja det är det det är det eh, <laughs> och också alltså hela hennes eh, Sätt att distrahera honom när, eh, sen, när han väl har träffat den här tjejen igen då, När han mm. har hittat henne Silla Beatrice eh, alltså, Också spel mellan dem Så fort han känner liksom, röksugit Hur snabb hon är på att kunna vända situationerna Och vända hans uppmärksamhet åt annat håll liksom. mm. De senare tycker också var jädrigt snygga Samspelet mellan dem Absolut. Vi kanske ska prata lite mer om de övriga skådespelarna. Mm. Vi har ju Gösta Ekman, har vi pratat om en hel del där i, i huvudrollen. Mm. Och så har vi Beatrice, hans stora kärleksspelar av Grynet Molvig. Mm. Eh, som känner igen där med sin norska brytning. Mm. Väldigt charmig, tycker jag. Ja, det är hon. hon väldigt söt. Där... Men hon är som är lätt att tycka om, liksom. Hon mm. känns väldigt naturlig och väldigt rak och väldigt sådär. Mm. Så det är ett väldigt bra val för honom Hon ska liksom vara den här oskuldsfulla, liksom oförstörda, perfekta kvinnan på sätt och vis ja. i den här filmen. Hon oh, lyckas bära upp det väldigt fint, tycker jag. Mm. Och så Carl Gustav Lindstedt är det som är Carl Gustav secret. <laughs> <laughs> I den här, med alla sina mustascher. Mm. Och sen är så jag reagerade på... Också det är pappan som egentligen bara är med precis i början. Mm -hmm. I och med att han dör sen. Men han har lite flashbacks i slutet också. Och där kände jag omedelbart igen rösten. Just det. Undrar, vänta lite, var har jag sett detta? Så kollar jag lite noga i eftertäckten och sa att det var Toivo Paulo som <laughs> är pappan. Och för de som inte känner till det så är det han som gjorde rösten till Loranga, Masarin och Dattanyange så det är som barnbok, också från 70-talet eller till och med för 60-talet, tror jag. Så om ni, om ni kollar på den här filmen och hakar upp i på hans röst så behöver ni inte fundera, då vet ni varken <laughs> ni känner igen det. Är där. Och sen en annan liten rolig detalj där är att Margareta Krok döt, dyker upp som prostituerad. <laughs> det, liksom, det, det bara hajar verkligen till för att jag tänker alltid på Margareta Krok, liksom som så här gammal kvinna. mm -hmm. Och här är hon helt plötsligt ung och det är så fruktansvärt. Det är någon sån där konstig jag, jag kan verkligen inte föreställa mig Margareta Krook som ung, men här är hon. Du är så fel i hjärnan på något sätt. Verkligen. Yes. Men överlag tycker vi att den är sevärd. värd Absolut. Mm. Det är väldigt mycket snygga miljöer, även om man märker att de har inte kunnat kosta på sig stora kameravinklar liksom med helikoptrar eller kranar eller sånt där. Men det, men det är ändå kul att se mycket. Och det är roligt att se vad man känner igen. Ja, just det. <laughs> för att När han springer omkring där ute i Stockholm och letar efter cigaretter och försöker springa till jobbet sådär. Det var flera ställen där jag kände igen. Liksom, Åh, men där har jag varit. Liksom, så där. För jag... Inte så att jag verkligen är jättebekant med, med Stockholm, men jag har varit, varit där ett antal gånger i alla fall. Så det var ett par städer jag kände igen. Mm, och jag satt alltså där och till mm, jag, jag har varit i Stockholm någon i en gång, så jag kan inte säga att jag är särskilt bekant. Och Precis, och sen flyger han ju iväg till Paris och då kände jag mig ganska bortkollad, för där har jag aldrig varit. Och, och så... jag plötsligt det. men där har jag gått! Och där var ju vi! <laughs> Det var som jag var på mammas skata Så det var, det var lite lustigt. Vilka perspektiv man har. Precis. Så det finns mycket så. Och även på Korsika sen. Slutdelen där. Mm. På luktresan. Ja, exakt. Mm. <laughs> Det är en av de saker jag reagerade på också så är riktigt att gå förbi någon kvinna som står där med sitt lilla nyfödda barn i handen och bara, kan vi få låna honom en stund och lukta på hans blöja? Liksom. Det skulle man ju aldrig kunna göra i verklighet. Alltså. Ursäkta, skulle jag kunna få lukta på din baby en stund? Det blir så liksom. ja. Ja, här äh, mm. Lite konstigt kanske. Det är lite skumt. mm men det är alltså, man, man märker att det här är en film som är gjord med väldigt mycket värme. Mm. Och det, alltså, det som kan vara svårt är just om man skulle uppfatta det som en propagandafilm. Men jag tror inte att den är gjord i det syftet. Men där tror jag nästan lite osökt att vi kommer in på dagens lite så här kuriosa. Eller man ska säga. Ja. För att det är ju en film med fruktansvärt stark personlig Anknytning. Ja, och det märker man ju väldigt tydligt i den andra halvan särskilt. Som sagt, det blir drag av så här väldigt personlig introvert konstfilm på sätt och vis. Mm. Och det har ju lite sin förklaring i hur manuset kom till då. Och det var ju så att Tage bestämde sig för att han ville sluta röka själv. Ja. Hade varit storrökare väldigt, väldigt många år och nu hade han bestämt sig för att sluta. Mm. Och då började han skriva på boken som ett sätt att motivera sig själv. På grund av att har man skrivit en bok som heter Mannen som slutade röka, då, borde man ju borde, då ser det ju fruktansvärt pinsamt ut om man själv börjar röka igen. <laughs> Precis. Men det är också intressant att se för att även, även äh, Gösta mm. var också storrökare, men slutade under, under arbetet med filmen. Vilket då tyvärr inte Grynet Molvig lyckades göra. Som framställs i sån här perfekta ja, äng, änglavarelsen nästan på sätt och vis. Men hon smet alltid iväg liksom, mellan tagningarna för att ta ett par blås och liksom, skämmas lite i, i det här sammanhanget. Så. Mm. Så det, men det, det är lite lustigt i alla fall. Och då kanske vi skulle om något ifall Tage lyckades eller inte. Mm -hmm. Och det gjorde han ju. Ja. Absolut, sen är det ju lite ironiskt att han på sätt och vis, kan man ju säga så att han faktiskt dog av cancer mm. slutändan, men dock inte lungcancer, nej, utan det var hudcancer Och som i så många andra fall där man hör om det så är en av de största anledningarna till att det gick så illa Var att han väntade väldigt länge mm. med att undersöka det Så det är lite öditsironi på något sätt Så det är en väldigt tragisk historia mm. På många sätt Yes. Men jag Men... tror nog att vi kommer få anledning att återkomma till både Tage och kasse längre fram. Absolut. Det är en hel del. Men då är ju. Jag... Film de har gjort som jag tror att vi kommer att kunna ta en titt på. Men en fråga som kan vara rolig att ställa sig också då. Nu valde jag nu att bearbeta det här. Så det här någonstans är ju, handlar ju egentligen om tagets process. Och känslor mm. under sitt sluta röka liksom. Och hans För det är ju en del ångest också Alltså det kan man ju inte komma ifrån Det är ju Nej, inte liksom bagatelliserande liksom, Och det är ju verkligen inte det här Att man kan sluta om man vill Bara sådär på mm -hmm. det. Alltså det, det tar ju ändå ämnet på ganska stort allvar Någonstans i alla fall Även om det ja. blir mycket koniskt i det eh, Och jag tänker sig När han har varit utan några dagar Och han plötsligt börjar hetsröka helt Plötsligt bara paket efter paket När han är där på börjar ta rum i Paris Så blir han liksom tokig. När han bara har någon dag kvar liksom. Och hela rummet är liksom helt igenrökt liksom. Ja. Så. Så att jag tycker ändå inte den tar liksom lätt på själva grejen. Så en intressant fråga jag tänker då är, är den här någonting som man ska passa på och se om man är in i en sluta röka process tycker du? Det är en väldigt bara intressant det fråga. Till det. det är en väldigt intressant fråga och det det tror jag kan vara nyttigt alltså mm. då måste man, men då, då hamnar man verkligen i i det där problemet att man kan se det som propaganda och verkligen bara bli arg mm. för att det känns liksom som att det då man liksom framställs som en dålig person för att man röker eller för att man försöker sluta men inte kan eller liksom sånt där. Då, mm. då känns det som att det kanske finns lite sån risk Ja. eller kommer um, man snarare sitta och skratta lite igenkännande Ja, absolut. Det tror jag också att man kan. Nej, det blir sådär överdrivet om man känner igen sig själv. Också. Det är ju svårt alltså det, är, det är jättesvårt. Man kan inte svara nej, rakt av på för det för alla. att det är, Men... ju, nej, det är en väldigt, väldigt personlig process. Absolut. Men och det frågan är... bara dök upp. Mm. Det är värt att fundera på. Jag tror inte att det är fel att ge det ett försök i alla fall. Nej. Yes. Right. Men det var allt för den här veckan då. Ja. Så hörs vi nästa vecka men tills dess så kan ni alltid hitta mer av oss på vår hemsida popcorn.com p o p p k o r n och där hittar ni också länkar till alla möjliga olika sätt att följa oss på sen när vi kommer med nya avsnitt som till exempel Facebook, Twitter, Google+, iTunes, YouTube och ni kan också skicka oss mail på popbrev@popcorn.com I den adressen just det. Så tackar vi för oss. Hej! Det gör vi? Hej då!